Og vi er tilbage med Binge Cast. det er sæson 3, afsnit 2, og vi skal tale om Game of Thrones. Sæson 8, og det er afsnit 3, vi skal tale om. Vi er BingeCast, og vi taler om Game of Thrones, afsnit for afsnit. Mit navn er Erik så og jeg sidder her sammen med. Det er det kulere. Yes. Og vi snakker lige præcis, som du siger, afsnit for afsnit. Og man skal, vi skal lad os lige slå fast her, at uh, det her det er jo en, en serie... Uh, podcasting, hvor vi virkelig spoiler. Så hvis ikke du uh, ja. allerede har set uh, det seneste afsnit af Game of Thrones, stop så, nu. så stop lige nu. Ja. Ja. Se den, og så kom tilbage, For vi snakker sådan set næsten punkt for punkt, hvad er, der, hvad er der sket? Hvad kommer det til at ske? Hvad er teorierne ude? Og ikke mindst, hvad er snak omkring det seneste afsnit? Så meget nørder vi nemlig. Lige præcis. Uh, vi skal også sige, at det er jo verdens dyreste podcast, vi har været at gøre. Mm -hmm. derfor... ja, det er derfor, vi kun har to afsnit i tredje sæson, og de andre er tre, ikke? Ja. Vi dyre end Game <laughs> of Thrones, det, <laughs> det er <laughs> et pisse dyrt CGI, vi kører os. Ja, for det at se nogenlunde godt ud i det her mørke, som vi sidder i, ja. så, øh, så koster det også nogle penge. Kedelige mørke på toppen af Danmark med udsigt. Sådan, vi sidder i et lige siges, med ja. øh, vild udsigt over Østetsparken. Sådan er det. Ja, vi er jo vi okay ikke tilfredse med det. Uh, og det koster jo. Men uh, Game of Thrones koster også en del penge. Og det, uh, der, hvor meget tror du, af det, som vi har set i halvanden time, mm. var CGI? Og hvor meget tror du, der var rigtigt? Her så vil jeg faktisk mene, at for er der en stor del af det. Det meste af det, vil jeg næsten mene, er praktisk. Og så er der, ja, altså selvfølgelig dragerne, hele de der billeder, der ja. er der, uh, kæmpen, der vil ser af det, er, er, er CGI. Men ellers har jeg faktisk en meget god fornemmelse af, at det, der er en stor del af det. Vi ser nogle elementer, og det kommer vi også tilbage til, som i den grad må selvfølgelig har været CGI. Men men jeg tror faktisk, og jeg håber på, at det, det meste af det er sådan praktisk. Og jeg kunne godt tænke mig at se sådan en bagom, ligesom jeg så med ja. Battle of uh, the Bastards. Her, Battle of Winterfell. Lad os bare lige slå fast. Tredje afsnit i seriens absolut sidste sæson, er måske også mest ventede, det mest ventede serieafsnit nogensinde. Og altså overalt, der er næsten ikke været en serie, som er bredere end den her, som rammer vildere og som har været forventet så meget. Selv har skaberne været ude og sige, at det her bliver TV-historiens største slag nogensinde. Ja. Større end uh, Ringens herre, uh, nummer to kongemænd tilbage. Større end hvad vi er til at se på TV-historien og, øh, og film- biograf historien Ja, og større Efter. end det, de selv har blevet formet før, hvor, som også har været enormt. Ja. Det vil jeg så, så der er meget, der tyder på, at det her bliver en vild ting, men noget tyder faktisk også på, at det kommer ikke til at blive det sidste slag, øh, sidste Nej. kamp scene, vi ser i den her, den her serie, men det må vi jo så komme tilbage til. Lad mig lige starte med at spørge dig, Erik, fordi forventningerne har været store. Mm. Vi har glædet os meget til i det sidste afsnit, der kørte vi det pænt meget op og havde virkelig krydset af med den ene og den anden og en tredje, kommer til at dø osv. Levede det her afsnit op til dine forventninger? Altså da jeg startede med at se det, altså jeg tændte, og for den HBO-lyden der, ikke? <laughs> Uh, mit hjerte hamrede, altså det var lige at jeg var ja, jeg er, jeg bange, uh, fordi der var nogen, der skulle dø, og det vidste jeg jo. Uh, men uh, da der, der afsnittet så var færdigt, uh, så synes jeg ikke, jeg var skuffet, men den gik på ingen måde over mine forventninger. Og det kan man så sige, at det er mig, der har høje forventninger, eller også serien, der ikke er levet op uh, til, til noget, som kunne, være, kunne have været højere. Så jeg, jeg, tror ikke, jeg, er, jeg tror egentlig, jeg er okay tilfreds, og det er måske... Normalt i Game of Thrones, der, der plejer at være væsentligt mere end tilfreds. Ja, jeg er enig. Jeg havde også lidt et, øh, et blandingsmoment i forhold til, at jeg synes, der var nogle genialt fede øjeblikke. Nogle øjeblikke, jeg slet ikke forstod, hvor vi, altså hvorfor var med, eller de gav ikke mening i den større kamp. Og så en slutning, som var fyldesgørende, hvor jeg var op af sædet og, og, og, altså bogstaveligt fortandt, knyttede nævnet over. Yes! Ja. Så selvfølgelig var det det, men alligevel, da vi sluttede, var sådan et lidt, lidt mellemting. Fordi var det det? Altså, det det, det også lidt letkøbt. Men lad os komme tilbage til det. Lad os, lad, os lad, os, lad os tage de gode ting til at starte med. Mm. Fokusere på det gode ved den her, det her afsnit. Ja. Noget det første, altså hele de første 5-8 minutter, som bare handler om suspense i forhold til, at vi snart skal have krig, og alle står klar, og folk de kigger på hinanden, og det er at det er meget stille. Der er ingen larm, altså det er stillhed før stormen. Muds, kan... øh, øh, altså i den grad... Øh stram stemning, der er på det der Winterfell, det er der ingen tvivl om. Også fordi man, altså de fleste, de der, de, de ved nok godt, at de må lade i livet, Hvilket så også er mange af dem, der, der, der også har gjort. Men altså, du ser hele formationen, og også for uh, senere hen, når man så skal til at følge med i, hvad der er, der sker i selve kampen, så er det også meget rart at se, okay, vi har nogle Dothrakis uh, op foran, så kommer de der uh, OnSolid, og så har vi uh, det, der kommer til at brænde der senere, og så har vi selve Winterfell, hvor der så også er inde i andet uh, forsvar. Så, så der er ligesom nogle forsvarsting. Øh, så Det gav mig i hvert fald, okay, nu har jeg overblik over det. Æ, Danny og John, de, de siger, sidder på bjerget der og kigger ned over det. De har også styr på det, og fint, de er klar til, når øh, The Night King kommer, og så sidder Brand der, som så, så lokker med på et tidspunkt. Så jeg synes, at jeg havde et godt overblik. Det er utroligt vigtigt, at en serie som den her, eller i hvert fald afsnit som det her, fokuserer på at, at give et overblik, og i hvert fald sætte det meget meget ind i kasser, som ja. man også kan følge med, når kampen endelig går amok. For lige præcis at vide, hvem er det, jeg ser på nu? Hvem er det, jeg skal rute med her? Hvem er det, jeg skal håbe på dør? Og, og, og der, der synes jeg også, jeg er enig med starten i, i og med at sætte de der øh, steder, kan man sige, hvor, hvor vi er op over Winterfell, vi er foran Winterfell, vi er inde i Winterfell, øh, vi er til dels også øh, der i, i haven, som du siger, og så under Winterfell. De steder kunne man hurtigt og nemt og sige, okay, her er vi, de figurer står her, og den her enkel er det. Det taber de så på et tidspunkt, ja, og det kommer vi tilbage til. Men jeg synes, den start, der er lige præcis, hvor, hvor der er trykket stemning, big time. Ja. Altså, der er virkelig nogen, der har slået den ondeste brud, og der er ikke nogen, der gider at sige, hvem det er. Nej. Og, og så den start, hvor vi ser endelig øh, den røde kvinde komme tilbage, som ja, hun jeg havde ventet i lang tid. Ikke? Ja. Og jeg glæder mig til, at første gang, vi ser den her sæson, laver hun også bare altså, en ultimativ MVP-ting der hvor hun tænder, der Throckis svært. Ja. ja. Yes, nu kan det ikke gå galt, vel? Og så er der måske, hvad jeg vil... Hvad jeg, i hvert fald ud for min mening den fedeste kampscene jeg har set nogensinde. Som ikke er en kampscene, ja. hvor vi bare ser dem løbe ind i mørket. Det er ren taktik det man ser der. Ja, er jo et mærkelig taktik. Altså ja, send ja. din favorit kæmper <laughs> sted i forvejen. Altså det giver ingen mening. Nej. Men det er jo så en del af historien. Så Men, man kan sige at Throckis, de har jo altid haft som vi ikke er buddies med dem, så vi kender dem. Men de vil jo gerne slås. Altså, de vil gerne være aggressive og angribe osv., så, så, så det ligger måske lidt til dem. Men taktikken gik ikke nogen mening. Men det, jeg mente med at sige, at det var taktik, det var, at vi ligesom når vi ser på landskortet, over hvad de, hvordan de har tænkt sig at angribe, så var det egentlig også det overblik, vi havde. Mm. Når de så løber hen med øh, ildsværne, så det er det dejligt overblik for os, der, som ser på, og så stille og roligt, så bliver det bare mindre, mindre, mindre ild. Det var altså, så genialt. For ja, det var virkelig godt. Så kommer der sådan otte mand løbende tilbage. Og sådan noget der havde jeg håbet på, at man gjorde meget mere af. det er et virkelig godt greb, ja. fordi det har jo ikke været dyrt. Nej, æh, ja, det har været meget enkelt. Og i den grad ildevarer når man sidder der. Altså, jeg sad igen, bogstav forstand, yderst på, på stolen. Jeg var næsten ved at falde ned og havde hjerteanfald konstant. Fordi man ser det der. Og den, den start, der gjorde jo også bare, at man tænkte, der sker noget virkelig slemt, og hvad er der der derude? Og det synes jeg også lede op til det. Ja. Øh, og igen, hvis vi skal snakke om de positive ting her, er der jo nogle utroligt flotte billeder, der er det her. Ja det er Der. Det er Den start i forhold til vi siger Battle of the Bastards, som bare er en grim bunke, ja. <laughs> Muder, kamp, ja præcis. så var det flot her, ikke, hvor vi ser oppe for Danny og, og John, der står og kigger ud over det hele. Det der, de der farver, der forsvinder ind i mørket ja. og lyset. Og, og ikke mindst der er kamp gang, som hvor vi sætter dragerne op over, over skyerne. Så ja, er det er nemlig sådan et, et maleri, man kunne se, når de kommer op over øh, stormen. Og så linger, hvad hedder det på dansk? De svæver ja, svævende, lige lidt ja. Og så bare ned igen for at finde uh, Night King. Det er så lidt længere hen i, uh, i afsnittet. Uh, en hurtig lille detal detalje. Ikke? Når uh, Dothraki de, tager afsted, så har vi også uh, hvad hedder den hvide hund. Ja, Ghost. Ja, den kommer også løbende med. Han den løber ikke tilbage. Nej, så den er de altså, ude. Ja, det er det, og de er jo åbenbart også dyre. Ja, ja, det ja, er Den har også været uh, med i en form. Ja. Uh, der er ingen tvivl om i hvert fald, at der, der er jo selvfølgelig en hel del af døren, og man sidder også meget hurtigt og bliver, bliver helt modløs ja, på ja, de, de her, de her fordi der det så endelig kommer den her, her kommer løbende, og altså i i bedste, hvis man er fan af zombie <laughs> hvor de kommer i hårder. Så får man det, jamen, får man det fuld, fuld uh, skrue her, med den der kæmpe bølge, der kommer ind. Der synes jeg, det var fedt. Det, ja. var, jamen, det var faktisk en gang en reelt til, hvor jeg synes at øh, den døde her, var fuldstændig umulig at stoppe. Selvom ja. vi lige har set dem vælte, eller, i sidste sæson, set dem vælte muren ned, og bare vælte ind over, så var det her et element, hvor man tænkte, det, det, det er umuligt at stoppe det, Men også når de kommer hen til de der Doth Rock øh, nej, det er det slet ikke sådan over, altså, ind mod deres, øh, deres uh, shields, og så nærmest går hen over, fordi der, der er bare så mange. Jamen, det er den der bølge. Ja, ja. og det, de bruger det jo flere gange, nu tæller man lige at hoppe lidt videre, men der, når de skal op af uh, The Castle, og de skal over det der ild, ja. altså de bruger jo bare sig selv som, jamen okay, de første 100, I, I, I lader livet endnu en gang, ja. uh, for at de andre kan komme videre, og det, og det er jo det, som man kan, når man er Night King, og har en armé på millioner af døde. Der er, der er rig mulighed for at give den fuld power, og jeg skal sige, at hvis jeg bare lige påpeger den sidste, måske den flotteste, det flotteste billede, der synes jeg i hvert fald i det her afsnit, og måske næsten i hele, hele, hele seriens øh, historie, det er der, hvor Bran lige tjekker ud. Han gider ikke det der pis. Jeg, jeg skrider lige på nogle øh, ravne og han flyver op, og så ser han øh, The Night King. Første gang, at vi ser ham ja. i... Øh, i den her omgang, og man havde forventet, at vi havde i hvert fald og man skulle være nede i Kings Landing. Det var han så tydeligvis ikke. Nej. Han var der. Det ser så pisse godt ja, ud. Man er... ser ham nedefra, og han sidder på dragen, og han ser med de lyse lysende øjne tag. Fuck, det er sejt. Det er en boss, der bare er klar til kamp. Ja, det er det virkelig. Ja. Og, og så, så lad os tage det. Når kampen så endelig går i gang, så virker det jo fuldstændig umuligt. Ja. Det virker en, som en kamp øh, mod, øh, mod tidevandet, og de er mod muren, og vi har tabt. Men jeg synes, de er ret gode til, uh, mere sådan fortælleteknisk at uh, dele det ind, at der er nogle af uh, karakterer der ligesom arbejder sammen. Uh, Brian og uh, Jamie, de er ret meget sammen. Uh, The Hound ender jo uh, med uh, Arya, uh, og endda så, så at han er sådan et halvbange på grund ja, af det. Ja, og sådan noget. har med Dundarian også. Ja, lige præcis. Ja. Uh, og det, jeg synes faktisk, det er meget smart, uh, også at du har Tyrion og Sansa nede i, uh, ned i uh, katakomberne dernede. Ja. At, at vi har nogle forskellige, som vi kan, kan følges med. Ja. Så når man ikke kan overskue det mere, fordi der bare er så meget kaos, så kan du det mindste forholde dig til, at okay, de karakterer de hører sammen. Ja. Så ikke jeg synes, at det er nok, men, men, men det er i hvert fald en, en god kompensation. Ja, fordi hvis man kan se den ene, så ved man også, at det er nærheden af den anden. Ja. Det igen, det giver en, en form for øh, geografisk placering ja. i kampen. Og det er jo ja. igen vigtigt, fordi lad os sige det, at da, da de der, den der bølge af vinter kommer ind over dem, der mister jeg alt øh, ja, ja. info omkring, hvad er det for en drage, vi ser her. Er det den gode eller onde drage, der angriber de hinanden af, hvem vil jeg, jeg fald af? Der taber jeg den. Ja. Jeg kunne ikke se noget over Winterfell overhovedet. Og det var også meningsløst ja. Det var bare lidt irriterende, når man sidder og kigger på. Ja, det synes jeg også. Altså, come on, vi kunne se så mange fede dragekampe, og så smider vi ind i sådan en storm. Jeg forstår sagtens, hvorfor den så skulle være med. Men når vi nu lige vil bruge så mange penge på det, mm. så kan vi ikke få lidt mere øh, at se. Det kan være, det dyre at lave det på den måde, altså, altså at se det hele, end, end det her, hvor vi kan skygge nogle ting og lægge nogle skyer ind foran og sådan noget. Men jeg også, synes, det var lidt er har også fået en del hug for, at det simpelthen har været for mørkt. Ja. Afsnittet hedder The Long Night, og det må man sige, det var et mørkt afsnit. Ja. Uh, men, men der har været mange ude at se på, at, at vi kan simpelthen ikke kan se, hvad der foregår. Nej, det og det. Det, øh, hvis man ser igen i forhold til Ringenes Herre, der, det var også en kamp midt om, øh, midt om natten, men der kan man tydeligt se, hvad der sker mm. i, i kampen side. Her var det måske i den grad øh, lidt mørkt og se en skaber selv ved at sige på jeres jeres er simpelthen indstillet forkert. Men ja. igen, der er noget tidsforskel her i forhold til regnet her og den her. Vi ser nu, der er flere der har LED-TV og tv 4K. Og, og måske, men hvis du har siddet med et LCD-tv af ældre dato, standard højde definition, ja. så vil du næsten ikke kunne se, hvad der foregår. Nej, og det og så kan det godt være, at, at det lyder lidt som Steve Jobs, som siger, you're holding it wrong, altså ja, ja, ja. iPhone, ikke? Altså, det er lidt arrogant på en eller anden måde, fordi man skal også bare forholde sig til, at det er ikke alle folk, der er nede på 4K. Ja, men så er der jo så en del, der sker her, og man, man, man ligger jo så hele tiden op til, som vi snakker lidt om, omkring, den der opbygning, der er ja. til, at tingene bare går galt. Altså vi ser jo, at de vælter ind over, over muren, og man tænker, på der er ikke noget at gøre her. Og man ser, øh, de der unsolids, de bliver mere og mere mast, og man tænker, nu er de døde. Ja, og så sidst, der må de jo også, øh, altså bliver de jo sacrificed. Fuldstændig. Det bliver låst ud af ja, sin så egen. Og nu lukker vi bare det. den der ærgerlige, I dør. Og Det er de jo klar på, men, men jeg synes ja, bare, at mange ja. gange er der, hvor det ligger op til, at nu er alting sort. Ja, altså der er nogle gange, hvor man tænker, okay, det her det er fuldstændig umuligt inden for seriens egne præmisser, ja. fordi drager er umulige, men uh, seriens præmisser, der, der kan man ikke redde sig ud af den her. Og så, fordi det er sådan en så kommer man op og så tænker, wow, hvad sker der? Og så skifter scenen til, til et andet hold af vores uh, helte. Uh, som også har en crescendo, og så vil vi hele tiden køre Men Når vi så kommer tilbage til, til den første her, så er det som om, at det ikke er helt så farligt. Så var det slet ikke så slet. Nej. De er jo ikke så vilde, de, der, Nej. Uh, de, de døde slap derovre af. Det er lige præcis. Hvis vi tager nogle eksempler. Uh, blandt andet, uh, der Danny, hun, hun lander med sin drage og redder John i sidste øjeblik. Ja. Allerede inde der. John, uh, fed scene, han kommer hen til Nike King. Han får dem alle sammen til at rejse op, og ja. han tænker bare, nu er du omridinget, der er ikke noget at gøre der. Så kommer vi tilbage, klip til det senere, så står dragen der og rydder dem alle sammen med sin ild, ja. og bag ham er der stort set ikke nogen. Så står de der, kæmper lidt, så, øh, eller hun, inden da var hun faldet ned og var omringet, altså Danny var omringet Ja, men det der, hvor dragen, øh, efter dragen, så ligesom har øh, spydet sit ild, ja, sådan ned og stå, og lige og, og nyde, at man har gjort noget godt, og så kommer de der døde fokker jo og angriber dragen som jo så flyver væk. Danny falder af og øh, drager hvad hedder det, alle de døde, de falder også af, fordi dragen er... Altså man kan jo se angsten i, øh, i øjnene på den der drager. Det, det er faktisk også et billede, som, øh, som jeg husker ret godt. Anyway, de falder ned rundt omkring øh, Danny, og så tænker man, der står 50 af døde. Det, det kan man ikke. Du kan ikke, altså... Du, de hopper bare ned på, at du spiser dig, og så er det færdigt. Og så, kommer, og så forlader vi det, ja. og så kommer tilbage, og så er der, hvad hedder han, øh, Sir... Davis. Ja, altså ham, der redder han ved, ved at kortlægge. Nå, Jorah. ja lige ja. præcis. Som, som ligesom... Øh, kortlægge hovedet af han. Eller en af, en af de døde. Og så kæmpe for ham. Ja. Så er der, Æh, der næsten ikke så mange omkring. Hende. Nej, det er det. Æh, og der synes jeg måske, at de bruger... Øh, den finte lidt for meget med, med at prøve at køre os op hele tiden. Og så kommer bare længere og længere op. og på et tidspunkt. Så dur det ikke mere. Altså det, nej, du mister truslen på, at der kommer til at ske noget galt. Ja. Fordi de kan ikke komme galt et sted tydeligvis. Nej. vi havde jo allerede her i sæsonen været meget sådan. Det afsnit her. kørt mange. Ud på sidesporet. Brian, hun skulle dø. Ja. Jeg havde egentlig også øh, sådan en helt personligt ting Jamie må også lade livet. Øh, og så videre, og så videre. Og det var vi så bare. Der var ikke nogen af dem, der døde. Fordi... Der, og det sådan indså jeg halvvejs igennem tænkt. okay, prøv at høre, vi ser næsten Sam ligge. Ligge ned. Ingen gang kæmpe, han ligger bare ned og ikke kan noget som helst. Men bliver ikke dræbt. Vi Nej. ser... Øh, Thormund stå på toppen af et bjerg og døde. Han burde også været død for længe. Vi ser, hvordan de her... Der den her jeg tror næsten, at det har været Draven, der har flået rundt over Winterfell, og man ser, at det regner ned med døde mennesker. Men alligevel klarer de det som alle sammen. Altså, Brienne Jamie står mod, jord, mod ryggen mod muren. Ja, de kan, hen De hen kan jo ikke gange. svigte deres, deres svært, det kan Nej. de ikke. De dør heller ikke. Og der lige præcis, så mister man troen på, ja, ja. Ah. Kan de overhovedet Og efter at have set afsnittet, så var øh, hun Jelly, Sams kone ja. og sådan en som Varis ned i katakomberne af krypten, efter at uh, The Night King har uh, fået alle de, de gamle. Uh, som starts. vi også havde kendt selv. Altså. Ja, ja, det havde vi. Uh, op og leve igen. Altså, der var et par stykker, som jeg tænkte, altså, de, de er okay, de dør. Og så en lille pige der er fra sidste afsnit, som sagde, jeg skal nok tage den med ned i krypten og, ja. og forsvare. Altså, Hun kæres, det er bare en eller anden. Ja, vi er og alle se, seere af Game of Thrones, er blevet forventet til at prøve at som alle, alle mænd må dø. Ja. Og det gjorde alle mænd bare ikke. Der var lidt for få. Vi havde gerne set lidt flere. Vi havde jo selvfølgelig uh, Lady Mormont, den unge kvinde, der lige tager uh, den store kæmpe i ja. hovedet. Et ja, fed eksempel. Ja. Hun dør ringe med kaper, bliver også genoplivet, ja. uh, Men man, man vil gerne se lidt mere. Og en anden element, for eksempel, når vi snakker det der med crescendoen, vi ser. Uh, Dandarian løber igennem krypten, og sidste øjeblik redder Arya, ja. og han bliver hugget helt ned, og man tænker, han er færdig. Ja. Sekunde efter går han igennem døren, ja. og dør I... Der dør han, ja. men, men alligevel når han lige igennem. Ja. Ah, der ville jeg hellere bare have haft, ikke gennem døren, og så bare kunne se, at de begynder at spise ham, eller doldkampere. Hvad fanden de nu gør? De er jo døde der, ikke? Vi noget... De skal Vi have hårdlig død. Ja. De der, øh... Er det blevet, som om, det er blevet sådan lidt, lidt, lidt poppet, og ikke Game of Thrones, men mere? House. Du har nemlig ret i noget her i forhold til, at det her jo også er en af de sæsoner, hvor der jo ikke er et bogforlæg. Ja, det er rigtigt. Og jeg synes godt, at man kan mærke det på mange ledere kanter. Et, handlingen går meget mere hurtigt. Der skal ske nogle flere ting. Ja. Vi måske også landet lidt mere i den der klassiske element, når vi ser og hvor, altså, hvor vi havde The Red Wedding, som hvor i den grad det kom bag på alle. Også det, der gjorde til, at Game of Thrones i dag er det, den er. Ja. Vi ingen vidste, hvad der skulle ske. Alle kunne dø. Og det var ligesom George Martin, der har gjort de her ting. Det har han ikke mere, og det Nej. synes jeg godt, at man kunne mærke på det her afsnit, at de har brug for dem alle sammen. Og man sidder lidt og tænker, er det fordi, at de har brug for øh, personerne i, i, i, i selve fortællingen, eller ja, som Og Det synes jeg er ærgerligt. Ja. En anden ting, jeg synes, der var lidt spøjst det der det var det, den scene, som kom, blev skudt ind for siden, hvor vi ser Arya. Hun har lige været kæmpet helt vildt med sit svær, ja. som ikke rigtig fik på den måde stor betydning for noget som helst. Nej, det er som ligesom, om, at det svært, at da det blev lavet, der var lidt mere en for, at de kunne knalle. Ja. Snarere end er at skulle bruge til ja, noget. det er rigtigt. Det var det, den skulle lægges ja. op til. Og så ser vi, øh, hvordan der har været vild kamp på uh, Winterfell. Stor alarm, stor kamp og hvad ved jeg. Og lige pludselig ser vi nede helt stille i bibliotek. Ja. Det gør ikke nogen mening. Hvor er, hvor er larm, hvor er lyden? Hvor er vi henne? Hvordan, altså, hvor stor er Winterfell? Hvorfor er der ikke mere alarm? Og hvorfor det der horror-element? Ligesom, jeg havde næsten lidt som om, at det var et spil. Hvad der skulle lige være lidt en, en, en del af det, man skulle få ja, det, var lidt gaming. det. Ja, det. Ja, det var mærkeligt. Ja. Ej, jeg havde ikke, det der horror, det havde jeg ikke brug for. Og det, det er ikke brugt særlig meget uh, heller, så det, det havde jeg ikke brug for nu. Og ja, det giver ikke nogen mening at drikke alarm. Altså, så er alarm. Så har det godt nok nogle gode uh, støje, uh, uh, dæmpende elementer i deres uh, bibliotek. Og det tror jeg så bare ikke, man havde i den tid. Nej, men jeg havde sådan et, hvis man har spillet uh, The Last of Us, som også er zombie. Og også, så, så var der lidt af den del, der lå her. Ja. Det, det havde jeg bare ikke brug for i Game of Thrones. Det var, sådan, det var en lidt for mærkelig element. Der er ingen grund til, at Game of Thrones prøver at dække sig ud over alt muligt ting. Altså, I er gode til én ting, at blive ved med at være det, I, ja. på at, i stedet for at prøve på at få gaming med ind eller horror med ind, som jeg jo egentlig ikke i mine øjne hører, hører til. Ikke fordi jeg synes, altså, Det var ikke værden undergang, men jeg synes måske, at med de her øh, par ting, som vi har talt om, som vi godt måske kunne have haft lyst til, det var lavet lidt anderledes, da kunne man godt lige have sparet 5-8 minutter. Ja. Og jeg tror faktisk, at, at afsnittet vil, vil være bedre ved at være kortere. Ja. Det er helt enigt, men det var dejligt, at vi fokuserede et sted. Winterfell, ikke så meget andet. Ja, ja. Det, var, det var det, det handlede om. Og yes. Det var der, der skete, tingene skete. Og, og det hele så sig ligesom op til den store kamp. Og der var også nogle elementer, som heller ikke helt passede ind igen den der. Med, at man så i starten, hvor de står nede bag det, røde, eller det der blodrøde træ i haven. Og Theon uh, står med, med en uh, bue uh, yeah. og pil. Og han, man ser vidt og det klip hvor at øh, de omringede er omringet af de døde. Ja. Og man tænkte, altså, hvor bue pil har du der? Inden har du pilen for øh, Guardian of the Galaxy, der bare kan dræbe dem alle sammen, eller også er du bare lynbørge hurtigt til at skyde bugepil? Ja. Øh, det, det er som om, at altså, øh, når man taler horror, og når man taler øh, de elementer i, øh, hos de onde, som egentlig er øh, hvad hedder de forreste i skak, Ja, bønder. Ja, bønderne, ja, lige præcis. Altså, bønderne, de er virkelig dumme. Ja. Og, og det skal de jo også være, fordi de skal aldrig være op på det niveau, men, men øh, bare fordi man har mange af dem, øh, så, så, så er det derfor, man kommer videre. Det er det også lidt i den her sammenhæng. Men, men de er gjort så impossibly dumme, altså de er simpelthen så, så tumpet. Nå, jeg går lidt. Ja, de er døde. Øh, ja, ja. De døde. De, der, der er ikke nogen hjerne tilbage. Nej, nej, det er godt klar over. Men, men det gør så, at, at historiefortællingen i det bliver lidt kedeligt. Fordi så er det bare kamp mod, mod kød i Anfølsestegn, ikke? Jo, og det, det, det synes jeg egentlig ikke gjorde noget, fordi det var jo, det var jo en del af det. Det var netop ikke taktisk snilde mod taktisk snilde. Det var jo, netop, ikke, det var det var jo better, netop bare masserne mod taktisk snilde. Jo, men det er jo derfor, jeg mener, at når du så har øh, 25 mennesker rundt om Theon og, øh, ja. og brand, at Theon godt kan slå 25 døde i men, men så synes jeg, at det var ærgerligt, at når vi snakker altså bønderne, eller bønderne blev brugt til noget, men så kommer øh, løberne yeah. og hesten hestene, de her yeah. langhårede øh, gutter, hans entourage, de blev ikke brugt til noget. Vi så den som afslutning øh, i, i, i sæson to, eller afslutning 2, og de har, ligesom, de har ligesom været en del af det, og man havde også håbet på, at man så lidt mere altså virkelig powerskab yeah. for den der er gruppe af de onde. Både The Night King, han viste godt, at han kunne være ligeglad med dragvild, og han kunne få alle til at rejse sig, men reelt set, så vild var han jo heller ikke. Nej. Altså. Altså jeg kunne, det kunne da være fedt. Jon Snow i sværkamp mod en af, af løberne, altså en af ja, ja. Jeg ved her, de de generalerne. Det har du været fedt at se, i stedet for hele tiden bare at se flere døde, der kæmper mod... Vores helte. Det kan det, det jeg godt, at har været En ting, som jeg husker for faktisk det eneste er vigtigt, som de, de døde, eller hvad hedder det, generalerne det havde, det var ham der, når man til, til allersidst de ser hans hår flytte sig, fordi Aria kommer flyvende. Ja. Og det, det, det er nærmest det eneste, som de bliver brugt til. Ja, han kigger lige, han kigger lige bagud, ja, og så præsenterer noget? de ham bare, som sådan en back danser ja, de, ja. de kommer hen, og lige... Og her kommer The Night King. og Vi præsenterer. Det var en lidt spå men uh, Men simpelthen, nu er de jo væk nu kan de være lige meget. fordi ja, ja. netop bare kommer flyvende som et eller andet uh, høg for højre. Jeg ved ja. ikke, hvordan hun kan det der, men, men det har hun så åbenbart lært. Igen, har, har hun vil, som kunne være så vild, at hun altså. Men, det, altså der, der er noget præmis igen, som jeg ja, ikke forstå. Flyvedelen den er sådan lidt mærkelig, fordi hun kan jo godt flytte sig rundt uden at være uden mærket. Ja, hun er bare vild øh, til at være altså ninja-agtig. Ja, men der, der øh, var det i afsnit 1 eller 2, hvor, øh, hvor hun kommer gående, og så er, øh, står John ved træet. Og så lige pludselig står hun bagved og så siger hun, hvordan kan du snige op, øh, op ja, ja. behind me? Ja. Og så spørger hun, hvordan kan du leve, når du er død, eller et eller andet stil. Ikke? Så, så de har ligesom vist, at hun kan bevæge sig ret godt, uden at blive set. Men altså, det der hop, som jo kommer, altså, som kommer nærmest 2-3 meter oppe ja. og, og ned den, den er måske lidt svært at... Uh, anyway, det ser pisse fedt ud, også når han griber hen, og hun laver uh, tricket med at, at lave kniven falde. Det er falde. sådan en trick, jeg synes, jeg har set sted før. Ja. Jeg, kan, jeg kan ikke helt påpege, om det har været i serien, eller om det har set noget andet, men jeg har set det der træk før. Ja, og jeg, og så, du selv brugte det måske. Jeg har selv brugte det et par gange, det er til, når man står i køen i Netto, <laughs> ja, bare. så er det altså en fed ting at kunne det der. Men, men, men det, var ikke, det var ikke så meget det, jeg synes øh, mere, at det var dolken, som de har ikke bekræftet det, men det går med allerede stærkt ud for, at det var den her dolk, som faktisk har været med helt fra starten hmm. af, af seriens altså startbegyndelse. Den her øh, ting, som faktisk også i sin tid skabte The Night King. Vi, ser, vi har jo set tilbage, ja, ja. Fra, at, hvor the Children of the Forest skubber en kniv ind i en mand, og så bliver han til The Night King. Og det er den kniv, der nu også dræber ham. Og det ja. synes jeg også er fedt, og der var faktisk en, en, en bruger på Reddit, der havde forudset, at det er det, der ville ske. Ja. Og det havde han forudset for et år siden. Det synes ja. jeg er meget fint i det. Det sjovt, ikke? Altså, jeg tænker... 100 monkeys med typewriter, så kan man jo, jo, nå frem der... til. <laughs> ja. Og det, det så du som os og ja. folk på Reddit, der er 100 monkeys, ikke? Vi var så bare en af de 99 monkeys, der ikke ramte rigtigt. Nej, vi ramte forkert. Ja. Men, men på et, men... et eller andet tidspunkt, over, over tre sæsoner af Binge så må vi have ramt et eller andet rigtigt, tænker jeg. Det tror jeg også, at man er velkommen til at spole hele vejen tilbage og finde ud ja. af, hvor vi havde ret eller hvad med Popeye, hvor vi havde forkert. Det ja, det Det ved vi godt selv. Fordi en anden ting også, som jeg også skal læse mig til i det var hele den der, hvad, hvad så nu? Uh, vi så jo Brand altså virkelig zone ud i lang tid. Han kan ikke være sted. Og vi ser ham reelt til kun være kravet der flyver rundt op nu og få ligesom at se noget. Ja. Og hele, altså hele serien har ligesom bygget op til, han er noget specielt den her treårige ravn. Hvad, hvad, hvad kan den? Hvad ja. kan han? Hvad, hvad er han for en sag? Kan Men det han er ikke nogen, der ved, hvad han har lavet samtidig med. Fordi Nej, for det kommer til noget mere nu. behøver han jo ikke at have haft mere end to-tre ravne for at tjekke ud, hvor øhm, Night King han fløj hen. Og de andre regnede, de kunne jo bare gå ud og gøre whatever. Vi har jo ikke hørt hans side sagende, han at han siger, prøv jeg, jeg var lige et, et sted, hvor det var varmt. Det kan ikke, ja, hvor det var Nej, det var virkelig. Man håber lidt på, at han, han har været et sted, som vi nu kommer til at se det næste treende. Ja. ja, så han ligesom være sådan en, et, et, et, et fortælle element, som gør, at vi kan komme til, til næste. Han må i hvert fald gerne vise sig at være lidt, lidt coolere, end det han tiden tid været. Han har bare været creepy og mærkelig, synes jeg. Ja, ja. Uh, creepy og mærkelig. Sam synes jeg også, at det er creepy og mærkeligt. <laughs> men mest fordi han Starker var... Sam. Ja, men altså, han er sådan fucking fucking bange buks, og så, og altså, han er tæt på at dø 17 gange i, den her, i det her afsnit. Det er lidt for meget for min smag. Jeg, gad, altså, jeg ville ikke have haft noget imod, at han så også lod lidt. Nej, jeg synes også, vi kunne, vi, kunne godt, vi kunne snilt have skåret uh, 20 af dem her, ja. uden at det havde gjort det store andet, men faktisk havde faktisk tænkt, det var en meget fedt afsnit. Ja, ja, præcis. Og ja. næsten havde sat dem højt med The Red Wedding. Det gjorde mig bare ikke rigtig, og i stedet Nej. for ender vi der, var det sådan lidt mellemting. Men nu har vi altså tre afsnit tilbage. Ja. Tre afsnit, som ligesom skal lukke det hele. Og nu har vi fået, fået dræbt den helt store skurk. Nu virker det ikke som om, at det kommer til at være en del mere. Selvom igen, rygter kunne lyde på, at Brand måske kunne blive den Night King på et tidspunkt igen. Eftersom det var den, der skabte den. Mm -hmm. Der skulle ligesom være behovet for den, den her... Den Det er ikke helt sikkert, at jeg er enig med dig i. Men, men der er nogle elementer i hvert fald. Så spørgsmålet er nu her. Tre afsnit. Hvad nu? Nu har vi den ultimative skurk. Den, som vi også har været enige om. At det er federe skurk, end de døde. Ja. De døde er sådan lidt det er net ensidig bundeløb. Bonde, ja, præcis. Ikke? Altså, de, der er ikke mere at komme efter. Og, og vi har jo tidligere tænkt lidt i uh, Thanos uh, fra, fra Avengers. Ja. I, hvor hvor, hvor sej en Skurk, han er. Ja. Og væsentligt en end uh, uh, Night King, uh, så endte man blive. Fordi men man forstår ikke motivationen for, for Night King, hvad man har set YouTube uh, videoer eller lyttet med her på podcasten. Um, så, men så har vi jo Cersei længere henne, mm. og hun har nok lidt mere, måske ikke så meget styrke og kraft, men hun har lidt mere af den der sådan, uh, kynisme og snuhed, og, altså reelt ondskab, uh, som, uh, som Thanos også godt, også godt kunne have. Man havde gerne set faktisk på, til et vist punkt, at hun havde stået over for den her, den her døde modløshed af ja. en her. Men det, det er jo, det også været lidt ærgerligt, hvis det bare var den måde, hun døde. Ja. Uh, nu står hun så over for en total kryblet her. Der er ja, ikke noget tilbage. Er jeg er ikke, ikke engang tvivl om, at begge drager er, er levende. Den ene drogeren er, den anden Regal virkede rimelig presset. Ja, jeg, altså, hvad jeg, jeg lige har hørt mig frem på de forskellige steder, så er de begge to levende. Ja, det, det tror jeg. Men så den bare kun lande som den en albatross-ting, ikke? Ja, lige præcis. Det var, ikke, uh, det var ikke den pæneste landing. Stort set det meste er Unsolid. De er væk. Dothrakis ja. fuldstændig døde. Ja, præcis. Uh, uh, det der er tilbage, kan jeg så mest sige, at hvis det skulle være nogen, så skulle det mest være Stark. Altså ikke, hun har så ikke, Danny har faktisk ikke sin her mere Nej. som sådan. Det vil sige, hun har heller ikke styrken mere. Hun, viser jo heller, hun er heller ikke den solo-arving til det. Nej. Jeg snakkede med en af mine, med mine venner, som mente bestemt, at det, der kommer til at ske nu, og det kunne godt være sandsynligt, det var simpelthen, at Danne nu blev. Hun blev også ond. Ja, hun hun har jo hele tiden ligget der på kanten. Altså, I i hvert fald sige. over tid, ikke? Jo. Altså hun har altid været meget skarp. Det er mig, og det er mig, der har jeg har ret til det her. Ja. Og så kommer John nu og er reelt den anden. Så hvis der skal være lidt, så og det har jo serien også, det kan jo godt lide, at der, der er lidt øh, presset på alle leder ja, ja. og vi og ligesom, hvis vi skal sige, en der er helten, så er det John, han er den opoffrende, og han vil, han vil ikke, han er ligeglad med titlen, han vil ikke være kongen ja. øh, I øvrigt ved jeg slet ikke, hvem der skal sidde på den jerntrone mere, fordi hvis vi, skal, hvis vi skal ende der, hvor vi skal ende, så vi det også mærke at hvis Cersei skulle ende på jerntronen øh, Pilo Asbæk, nej det kommer ikke til at ske. Nej. John, det bliver bare sådan, han vil ikke have den lige frem og Danny bliver også, her, hende har vi jo, at det vil bare skabe splid i den her verden, fordi hun er ja. fremmed. Ikke? Ja. Så måske Sansa, måske øh... Tyrion. Ja, det vil også være vildt, ikke? Ja. Men Sansa som, øh, som, øh, som dronning og gift med Tyrion. Nå ja, og de havde også en fin lille, lille sekund, eller to sammen nede i The Crips. Ja, det kunne godt, det kunne godt ende som et eller andet. Ja. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg havde læst mig til, at øh, i, jeg tror, det er femte afsnit, altså næst vil være endnu en kamp. Fordi instruktøren ja. er den samme instruktør, som havde ja. instrueret Battle of the Bastards, og, og ikke mindst øh, den fra Blackwater. Ja. Så og der er nok noget, der tyder på, at vi skal have den kamp. Ja, det håber jeg også lidt. Fordi vi snakker om sidst, at øhm, det ville være rart, at det ikke bare sluttede med en kamp, og så var det hele serien færdigt. Ja. Altså, vi skal have noget, hvad sker der efter. Ja, og vi skal have denne modløshed i, i næste afsnit, og så rykker de ned for at ligesom sige, nu skal vi ende ja. det her, gøre det, stå der foran og dragerne, har vi også sagt før, de må lade livet. Der er jo Kybern, øh, altså øh, Ja, man drager, Sørges, øh, skyderen der. Ja, hånd, han har jo Scorpion, Scorpion det er, den hedder, som skal dræbe dragerne. Ja. Og de må også dø. Det, ja, det. Jeg, jeg tror en af dem. Du tror en af dem, og en ja. anden af dem skal leve. Ja, det tror jeg. Og skal Men det er fordi jeg, jeg tror af en anden. <laughs> ja, det. bliver et kedeligt uh, singleliv uh, den der drager for. Det bliver rimelig trist. Ja. Men ellers skal de jo knalde sammen med uh, som, som søskende, ikke? Ja. Okay. Og det har vi rigeligt af. Ja, det er, det er altså... fordi, jeg tror ikke, at Danny dør. Nå, men det, jeg kan bare ikke se, hvad der nu skal ske med hende. Fordi Nej, hun er, vi, vi mærkede jo helt klart, når da de stod på toppen, der var en, en form for splid. Men det behøver ikke være Danny. Altså, John kan jo også ride på drager, så derfor kan det ja, jo, ja. jo også godt have en drager. Ja, ja og, det, og det er også fint. Men det hele, den der, hvad, der, hvad der nu kommer til at ske, der er sket et splid, efter hun har fået at vide, at det faktisk er hendes nevø. Og ja, han, det er, er faktisk det er der. ham, der er enig afhængende til den her. Ja, ja. Og hvis vi er ligesom har fulgt med helt fra starten af, så ved man også godt, at Danny er ikke en, der bare siger, Nå, Nej. Okay, så er det din, din uh, jerntrone den Hun tager mig bare en, herfra. En anelse Hun er en så stadig. Så der, ligesom, der er noget, der skal opgøres. Der er et, ja. et offer, der skal gøres. og Eller også nogen, der skal gå på den modsatte side. Ja. Og det er det, der kommer til at ske, tror jeg. Men uh, det har vi jo tre afsnit til at uh, finde ud af. Jamen. Det uh, glæder vi os uh, selvfølgelig rigtig meget til til at på mandag at kunne se det næste afsnit. Vi bare altid lige at med uh, et par forslag til andre serier, som man kan se, når der ikke er Game of Thrones. Nu du har en hel uge, hvor du bare skal sidde og glo ind i en væg. <laughs> ja, præcis. Um, og jeg, har, uh, jeg kigger faktisk uh, altså en gammel serie, det er The Wire. Den er også på HBO, så den kan man lige så godt lige se. Den men de viste. har jo helt klart så fede en serie. Der er ikke så mange drager, ikke så meget, der er også meget uh, mor, ja. men uh, lidt på en anden måde. Men uh, den er jo uh, den er jo lavet om til i uh, 16.9 format, så altså bredt format, uh, fra det der 3-4 format, de havde i... Uh, det, var, det er jo sådan, sådan en gammel serie, at det er lige præcis at den starter ud med, at de går med Pages, og ja, den er ja. i uh, 4-3 format, hvor man tænker, åh, løst at se på. Ja, men den er så uh, op i det gode 16.9 nu. Uh, jeg har igennem tredje sæson, Altså det er så anden gang, jeg ja, det, men ja. nu i, uh, i det brede format. Og det er lige så fedt. Og der er bare ting, som man så lægger mærke til, for alt, der er også intriger i tegn mellem alle de der øh, narkosælgere og små ting, som jeg slet ikke lader mærke til første gang. Så jeg er egentlig meget glad for at se den igen. Så uanset om man har set den eller ikke har set den nu, så kan jeg kun anbefale at tage The Wire, når nu man alligevel betaler for HBO. Jamen, det er en genial serie. Den, den, den tager jeg med, og jeg vil meget gerne hoppe med på den også. Så er der en, en øh, ny serie, som jeg gerne vil anbefale, som øh, hvis man synes, at det var flotte billeder af dragerne, der fløjer mm. op over det hele. Så kan man tage den en til en, og så se virkelighedens øh, drager. Det, jeg tror ikke, der er drager med i Our Planet. men det kunne være fedt, hvis der var i <laughs> Netflix-serien en Netflix, øh, Planet, som virkelig er flotte, øh, flotte billeder, flot natur og ikke mindst øh, efter ting som elementer i den her, som man bliver nødt til at se, når man skal tænke på naturen og få verden til at leve, som den nu engang har behov for. Hvordan er det? Er Det, det er ikke historiefortælling, det er mere sådan en overrække dokumentar. Det er og... mere dokumentar. Ja, det. Er, ja. Attenbury ligger stemme ligger at synes har brug for nostalgien, og ikke bare mindst den bedste naturdokumentarist, der er, synes jeg. Ja. Så, er det, så er det den serie, man skal se, og det er bare, altså, se det nu på et ordentligt fjernsø. Hvis du har et 4K-tv, se det der. Hvis du har et standardtænk, smid det ud, køb noget andet, og så se arveplanen. Ja. Jeg så det med min, med min datter, min otteårige datter, og hun var ikke overvist far. Og det er lidt trist også, men hun var helt, det er, det er computer, det er ikke rigtigt, det kan simpelthen ikke være rigtigt. <laughs> og det er den verden, hun har levet op med, hvor det ser så vildt ud. Så ja. kunne bare altså, få den set, og se den med det samme, og nyde de billeder, og nyde historien, og den er sjov, og den er uhyggelig, og den, den ja. har det. Genialt. Men du, du ser det på hjemmebiografen, ikke? På en væg, eller har du to? Nej, jeg, jeg ser andet? det på mit almindelige tv. Jeg har 4K-tv okay. i okay. stuen, så ja. er der ser jeg den men ja. jeg ser Game of Thrones nede i, uh, i biografen med Surround Sounds. Der, der skal jeg fuld power på. Ja, det er klart. Man kan jo heller ikke sidde og være uh, gadgetmand og så ikke have styr på det. Ja, det er klart. Fedt. Um, hvis man uh, synes, at man har lyst til at fortælle os noget, jamen, så kan man tage fat i os på, uh, på Twitter. Um, Erik Sings, og på Instagram, der hedder jeg faktisk også Erik Det gør jeg også på LinkedIn, så hvis der er andre kanaler, så hedder jeg sandsynligvis det samme. Hvor kan man finde dig henne? Det er nemt, ja, øh, den store held, øh, det jeg nej, det hedder jeg faktisk ikke. Det, det er guld cool på øh, Instagram, og øh, hvis man fanger mig på Twitter, så er det bare David Gulde guld. Og man kan altid finde mig, og det er guld Gulde et eller andet sted derude. Det er rigtigt, bare look op for øh, morgen tv. Prøv. David, hvad jeg lige har tænkt på nu her, ikke? Mm. det er, at øh, Sandra The Red Woman, hun siger jo det der med, at, at der er det, med de grønne, og så er der de brune øjne, og så er det blå øjne. Ja. Du har utrolig blå øjne. Du skal passe på. Jeg er The Night King. Han er død nu. Nogle andre skal leve videre. Vi må se, om vi er tilbage næste uge. <laughs>